Egyébként jelenképpen, mert a nagybetület nagy bírotra van állom a kezbeimben a én, mint vállalkozom a piacon, nem terméket, nem fordáltatáltatókkel. Előjött maga fel. Ezt adom el a piacon, amivel én a terméke, fordáltatási termékeiségen, szemhívesszebb, jó pontsóbb, más, mint a funkciáliség, és természetesen ezt az előj! fogom kihagolni, adott esetben a között, esközöknél például megváltoztatni. Tessék nagyon megjegyeltetni, elő is adott alapmi. Markechus Egy példásra mondom, a legközönségesebb, a ne nekrátul hirdetés, tehát ezért üvetlenmiernek Markechus mondom, üzenet Én az általam előállított két foszit szeretném elapni a kérdését. Több ugyanazt tudja, mint a több kérdését. Fősoroltam, féle vagy 8 féle típus. Roket térfokat, csefesség, főhely, ablatszár, mit tudom, fogyasztár, gyorsulás. Nagyság rendséleg mindegyik adagozhat. Nincs nagy differenciál. Teljesen mindegy külön, körülbelül nincs, ne jutett Végül van az utolsó Rubrika a garancsia, egyiké 70 ezer, másiké 80 ezer, 60 ezer kilométert. Én azt írtam, hogy egy 150 ezer kilométert. Mit hangsúlyozom ki ezt az elő? Ugyanazt ugyan, mint a többi. Házjuk a fiadatot, a Rengeteg információt kap ezzel a kérdéssel az ember. És ez van kihangsúlyozva, de keresett. Rezeti nyilván a személyt. Itt ötjegyű számok és hatjegyű számjelenet. Ez meg az én mert én 40 kal vagy 30 kal több kilométer garantálható. ezt a Ugye ez most ö, mennyire hasznott erre a piatban érve, a az irasztukatát De hogyan lehet kihangsúlyozni valamilyen előnyös tulajdonságot? Lát szólal, az a kutéremtében, lát szólal, hogy tökéletesen adom a tervésekből. ha csak a műszaki paramétereket, a mutatókat nézünk, akkor kérem szépen ugyanaz a termékek. Ebben a tulajdonsággal, amit látszó másodlagos jelleggel kapcsolódik a termékkel, tudom kedvezővé tenni a pénálom előállított ilyen to marra, hozzá felvények. De toccát, hogy majd az életé. Az a piacot, természetesen nem lehetett. Negtámadni, befolyásolni, hogy egy Zentelet hegyet. És még egy tűköd el hogy a piacban mennek. Ha egyéni vállalkozók is vagy öö, menetselek, tetszik szövetteni, ezt megfogadni. Egyrészt előzadok el, és a marketing szakma nagyon sok információt előtehetnek, hogy mi van vannak, mi le van, mi van. De a marketing szakma is még egy negyedik információ. az úgynevezett speciális marketing információ, ami csak arra a piacra jellemző. Ami a piacnak valamilyen sajátosság. nem tudom definiálni, hogy milyen sajátossága, mert az egyetileg kell megfejteni az, hogy 100 km kilométer konorát, és egyszer ember ezzel vagyok nyerő, meg az 80 nagy ezzel vagyok nyerő. Tehát valami kívül a piacba el van dugva mindig, de nekem kell megtalálni, hogy mi az, azt sem mondják neki, hogy mi a szeményeket, de nekem kell rájönni arra, hogy mi az, ami az adott vezőni szokásokra, adott piacra nagyon jellemző, hogy ehhez kötni valamilyen marketinget köz, ezzel befolyásolni a velünk illetve az ezzel az kérdépen, kérdépen, mítem, a megőrültőképet, és ezzel elérkezik a kérdés, hogy a egy vonatkozó kérdés, hogy van Ezért említem, hogy a marketing-szak majd gyakorlatban említett az apró kis trükköt, és itt van az, elbújtatva az egyenlőzet gondolkodás, erre rá kell jönni, hogy mennyi az a trükköt, és aki rájön, az a nyerő. Mások okosabb volt, mint én, ők találtak az a piacban azt a trükköt, amivel az a piac, jó értelemben mondom, befolyásolhat a molekulát, amivel le tudok végezni a csak ehhez rengeteg információ kell, nagy szakmai tapasztalat, rutin, és amit nem lesz megtanulni, addig úgy nem megtanulni. Szóval a külöltőgazdaságban a területben a mindig a területben a területben a területben a a a területben a területben a a a a területben a területben a területben a a ezt tették végényebb, hogy gondolkodál, gondolkodál, gondolkodál, gondolkod, a konakról meg nem a konakról. információkat mikből még a krizit információkat befejeltem, aztán fiatolásra, hát hogy van a legrondabb térmény. van az állalkozás? Dullan, de? <gül> a, most azért, fordítva, a tovább, most a mennyi időre elég, honnan és milyen formában hívnak kívánom a hiányzó, én forrázokat visszatutatom. Ez egy érdekes téma, ami olyan, a külső forrázok tudni, mennyi képviselni képviselni támogat, ebben zújkoltam, nem van az, amit követődikben előtt elmondtam. Ez inkább a jövőre hogy akik a képviselni képviselni. A választatok a bankok közül, amit mondtam, hogy négy ilyen bankok már most is úgy sajtok a terepényi differenciális, egy w kijelölni, hogy a költ kielölni, és azzal a kulcsapkörrel egy élő traktoratot kialakítani, azoknak az a közsök, hogy természetesen ők a pénzüket, az én pantomban helyezni kell, hogy a törzsági traktorat. Az még egy talán kérdések, a pénzügykézetet forduljon. Mit elég? Errőlük, a pénzügykézettel van egy olyó számára. Ha legalább a pénzügykézettel ott van, ez egy ilyen pénzügyes újra szabad Aztán kérdések elég. Milyen régiási visszatérítési kamat, és hosszali visszatérítési tervíteleket tudok vállalni? Ezek kérdések, és most jön a kérdésekre adott válasz. Ezt a következő dokumentumokkal, a következő táblázatokkal, ábrákkal mondani. A következő öttel, ami a állat. Tehát bérlegadatok, nyitó bérlegzáromévek, várható értékesítési és költségadatok tervezése erre egy tábládat, eredményvettességtámítást és egy ábrat, rendeteti ponttámítást. Jó már népügyet, most jön a középső, a elolválték nagyomra a kincs forgalmi ablatot előrejelzése, ahol kincs-kincs forgalmi amire általában azt hozták mondani, hogy jó-jú esetben ügylegi terve kiálló. Ezeknek már kettünkben foglalkozik. De ezt a kettő táblázatok, ha négyen gyerekek esnek az ígyból, akkor te csináljunk meg. Szóval ez, ez az, amit általában az is visszautatjuk a küzleti tervet képít, ezért vettem be, mondd megmondtam, hogy a pénzi küzleti tervet a harmadik végig alatt a lottot előre vettem be, külön kívánom egy kicsit elővenni, mert ezek nagyon kellemetlen dolgok, amelyek be vannak írva, mert a harmadik polgál alatt a hálasszulagában egy-egyek nagyobb a pénzügyi üzleti terv, vagy a üzleti tervnek, a pénzügyi rész, pénzügyi elképzelésekre, pénzügyi koncepcióra a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, -e, a -es teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a teljesítmény, a a hírhez, a teljesítmény, a a teljesítmény, a a a Magyik a másik datetik volt közben, hogy a mit a kapok két népszerű évek felbordták. Egy az át hogy tudatok tárgyulni, hogy tudatok érdekben. Ezt ember három van, egy remélem megfelelő. Tudod, egyszerűen. Akkor úgy, itt A másoktól, kérem, hogy várjuk megképpel. Mutatkozzuk, de hogy a kérem, kérem, kérem, az asztalmatványi része itt, a gózik, mondjuk, itt, nagyon éppen meg kell majd a kireket, a tényleg, mert itt még a egyelel. Közelel szúrnyol. Vagy? Jösséges, három. Budapesti mérnök, szobább, kérdőt, kérdőt a kereszén belül, a Két tartok. Vállalati munka nem ártakészői, hanem költségtakészői, költségtervező szemülyeget jelentünk, tehát költségtervezés. A másik tervizáltalatulás, tervezett fejlesztés, privatizáció, üzleti terv. Az alakulás, tervezett fejlesztés, privatizáció, südleti terv. Nyilván, amiket előbb elmondtam, a CEO, az a TTIK marketinget, hogy jobban kifejteni. Vállalatból, vállalkozást kínálható. Teklikációt, teklikációt, teklikációt, teklikációt, teklikációt, teklikációt. Aki akar jeleskedje el, megkérem, hogy szekrére és papírra írja között vagy az, hogy ártakértés, vagy az, hogy privatizáció, vagy költségtakértés, vagy költségterülés, privatizációt, mert akkor kényszerettel most információs anyagot fogok adni, és én önök számára ezt a lehetőséget, mert a lehetőség egy autáridő régen jár. indulok mind a kettővel, csak hogy tudják, hogy esetleg a kollégáik érdeklődik, hogy ne veszekedjele. Most mondom a dolgot, hogy volt, a marketinget is, tehát a marketing menedzsert, a marketing menedzsert kérdőjét, a marketing indulat. Ennyire lekértedik a marketinget, és közösséggel négy szampolyamat akar bejövítni a marketing jel az az a négyből úgy tűnik, hogy esetleg egy ideig a semített, a metatérdeket, A metatérdeket. a tónkból. a, a vezetési keresztül fináltú a harcassó konferenciált Ez ezt a kérem. Eltöbb, olyan, hogy a kérem, arra a jelentőből azt hogy a nagy köszönet abszolatban ne szegépen hogy <tos> <tos> a fogalmatban Mit a gondolni? A Kérem, hogy a a következő. Mielőtt az születi tervnek azt a gyontvázát elmondanám, amit javasol. Úgy tettem, hogy itt pont, lehetett volna 80, 12-ben mindegy. Az a lényeg, hogy az információrendszelen Pokulva legyenek, és ennek aztán a három fő <tínt> Ezeket kell kiformálni az információ Aztán van bizonyos felkészelt elvárás követelmény, az a fiatalkozás feltételei között megfogalmazódott, és. Egy szakember elvárja a ütleti tervtől, hogy elmegyel. Körülbelül olyan, mint egy krimit, krimitől elvárja az ember, hogy legalább az alapgyilkosság legyen benne, Mert akkor nem krimitülön. Vagy egy szerelmes könyvtől elvárja az ember, hogy, a, hogy csináljanak legalább az gyereket, ugye? Ha nem, akkor az egy szerelmes könyvtől. Az ütleti ez, ez mondjuk a eltételem, hogy ezekre adjon válaszok összefoglalás legyen benne, a széti küzdések egyértelműen a gyereknek fogalmazva, legyen benne arra a hízis ellenzés, és az, az adott területnek az ellenzéssel a vállalkozó tevékenykező kíván, és természetesen legyenek benne az azok a mennyiségi mutatók, mennyiségi ellenzések, amely tulajdonképpen szemszerűségbe közli, hogy mit kíván az adott üzlettel, adott vállalkozással, a negereddel elérni, és ezzel tulajdonképpen befolyásolják részben a külpizikakember, a külpárkap, részben a, a protégiait befejtetőt, aki az tégedet, az hogy a az én vállalatokat tégemet, a hogy valóban jó helyre tett a kérdőt. Jól fogok vele sárpárkodni, érdele az üzletembe ütletni. Hát kérem, az összefoglaló így van a negyedik oldalról, hogy a terv összefoglalás. Röviden bemutatja, ő vasarolva a terv, hogy majd a volcában a nevírásban, hogy ö, ö, a magát, a vállalkozás tevékenységet, igényet befektetni, illetve a törcsön jellegét, hogy így bebizonyítja, hogy a vállalkozás megvalósít hasz, hogy nem lesz, a megvalósítható hogy emberkül a megvalósítható életében. Mácsina, rövid összefoglalás. Most, most, is elmondom, mert még egyszer is elmondani fogok. A születi szeretnek nagyon lényeges része a kömör rövidókatokban. Tudni légy kérem, hogy a pénzügyi vezető, vagy a veszektetőt több dögül is Nem hajlandó sokat olvasni. Ő nem fogja ezt a vassalni. Erőtel nagyságrendi széknek ekkora a születi tervők, ekkora mellé vette a tudjelőket. Ez elég sok. A k nyilván békén van. Nem fogja a olvasni, még a tíz oldal akkor sem. Egy tömör-rövid összefogalót kíván. És ha a tömör-rövid összefogalóval meginyertem a játszmát, hogy itt Magyarán teszi a terképzelése, akkor ki fogja adni a sabre számat a beosztott égnek, hogy ezzel a különböző kapcsolatokat. Na most, ha ezzel a az összefoglalóval nem tudom meggyőzni, akkor hiába megoztam, hiába csináltam az egészet, vissza fogja adni. Tehát Magyarán az összefogaló kulcs kérdés hogy a saját sikerem érdekli. Ezt kell felkezni. Nincs ideje, siet, sok dolga van, nem akar sokat olvasni, azt a 3-4 oldalt átolgassak, oké. Tovább hagyja, ha, ha nem akkor kozicitartó. Tovább hagyja. Készítődésre leírásra, aki az nem véletlenül, világtal meg a találó, <tűk> amíg az üzleti tervhez tudunk, hát mert az egyének a célok leírása, mindenek a koncentrálva ismerteti, mit kíván a vállaló elérni, kihallgató lesz, stratégiája. Az üzleti terv készítődésére konkrétan le van Az a cél hogy a cég törzsdőkényében bűvítésben befektetőt nyerjen meg magának, hogy egyértelmű kérdéseket közölni kell. Egyébként azt akarom kifejezni hogy ezt ne két oldalon kellett, hogy körülírjam, hanem egy mondatban leírjam. Szakember olvassa el, szakemberrel lehet szakmai nyelvet beszélgetni, és nem szereti, hogyha a célok nyilván bódgok vannak, látsz mennyiség jelenleg. Egyértelműen értelme, röviden kell leírni, szakmai nyelvenek, okendernek, szépvő. Nem regény az üzleti kell. Üzlet és iparák jellemző. Tömör formában ellenmezítjál azt az iparádat. Majd meg a vállalkozás értelme. Üdőfigyelmet figyelmekkel fordítani azokkal a szempontokkal, amelyek az azok vállalatokat most kell figyelni az, amit Olaszkúdák rájukat egyesülállóvá tettük a piacot, és amelyek tudatos kihasználásával sikeresebbel vehetjük a versenyét a fóktulás szépen, vagyis a piac részesedését a fóktulás. De hát tulajdonképpen, amit múltan úgy fogalmaztak nektek, hogy egyszer elő, kettő, lekvétsen ennek a versenyhelyzetnek, iparágnak, ott a bizonyos Márketi jellemzőjét, Márketi isférőjét, oda egy sajátos egyedi tulajdonsága az a piacnak, és én kedvező feltételekkel tudok elválaszolni, vagyis magyarán szervezettem a piacnak a útjét, megismertem, és a marketing elemeken termék, ár, értékesítési, lékihely és értékesítési feltételek közül, hát mind a négyet ennek a szempont felül irányítottak. Természetesen ez a marketing témakörbe szarkozik az, hogy ezekkel, a marketing elemekkel, a marketing stratégiánál ott dolgozni. És amikor leírom még egy kis marketinget, ami azt mondjak el, a piaci pozícióval. Tulajdonképpen arra is választ kell adni, hogy jelenleg, ugye a szállás, közöttük a fejős-terhér meg nehéz gyerek, hogy most milyen pozícióban vagyok. És még egy ilyen fiati pozícióvállási tempontot elterepnék mondani a magyar egyszerű. piacvezető pozícióban vagyok-e? Követő pozícióban vagyok-e? egyszer, Tejlődő pozícióban vagyok-e? Vagy megkudomó pozícióban vagyok? Fiatvezető pozíció egyértelműen a szálltatódik. Hát vezetem a piacot. Na most mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megőrítem a vezető helyemet, mert megtelezni azt, a e, én van nehéz, de megtartani végig nehezen. Tehát a vezető mi a de Növelni nyilván a piacok az a és megőrizni a pozíciót, és bölgeríteni azt, hogy ki az, aki esetleg megsávaz, mert van kérni szépen a következő nevőn, a piac követő, amely állandóan agresszív, Agresszivitásra képes. Jelenleg követel de bármelyik pillanatban, ha megerősödik, megtámadja a piacvezetőt. Egész. Egész. a Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. a Egész. Egész. olyan Egész. erősségű, Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. Egész. A technológiával, segítsámmal, a tanztudásommal, a munkaerőmmel, tölkével, hogy megszámadjam a vezetőt. Stratégiai döntés. Igen vagy nem? Ha nem, akkor nyilván ezek közül van, amelyiket megszámadom. Melyiket? Milyen módszerrel a alatti marketing stratégia döntése? Stratégiát egy adott piaci feltétellel, a marketing szakmában, hogyan valósítom meg? Aztán kéremtétel. Vagy leszakosom a fejlődőt, itt a ne számadj meg engem! Mert várhoz esetre van. számadok meg? A bejelőzők irányzépen amiből a potenciális versenyt át Egy most induló KSZ. Én fel, hogy be tudott lépni a piakból. A három-négy éven belül az a KSZ-eseknek átalakul részvény tápraságán tud Perspektívák állt a piacra. észrevető, hogy a piacra vannak lehetetlen területeinél. Tud ott tevékenykedni. Hát tényleg gyakorlatilag kiütheti esetleg ezt, és meg ezt. Ez egy sajátos pozíció, a megfúzózó pozíció, azot valamilyen speciális tevékenyképpen gondráthatással, szépen elhennett áll a piac egy kis, mit mondja a karmadjából folyába. Senki nem bántja ő, de ő se bánt senkit. Megél, nyilván ennek a nyeressége, tulajdonképpen be van bevagdorlásokat ha a határozatban, az a tevékenységet, az megél, és nem is kíván többet. jó jól biztosítja, biztosítja a Punkterben munkáját, oké, nem akarok valóban. Olyan kártya, amelyet az egyik nagyon jó tevékenységet így, nem kíván fejleszteni, meg. jó megélünk és örülünk, hogy megélünk. Ez egy stratégia, ez egy stratégia, ez is Esetleg figyelni kell, hogy ránk, végig mi az ő tevékenységét, akarja akarjuk a fiaton, hát akkor esetleg föl kell a harcot, hogy ha azt, hogy nem tudja föl tenni, akkor mi egy ügyünk. Hát ilyen szempontból mi is az a dolgunk, ellenzésnél választ kell adni a komitcióra, akkor az nemzetesen ebből egy nagyon érdekes dolog kiderül, hogy az üzleti tervnek nem egyenlétű áll. Egy dolog is szentkérdésére azok esetben látjuk, hogy hány szakterület dolgozik az ügynek ügynek és mondjuk egy ilyen iparági, üzleti iparági ellenzésről szóval, és ehhez stratégiát, és marketing stratégiát tudok hozzá, hát a marketingeknek a rosszal az értés, hogy most akkor megvizsgáljuk a pozíciókat, és ellenezzük ezt a pozíciót, és ellenezzük, hogy mit akarok ebből, ebből, ebben a pozícióban csinálni, tulajdonképpen ebből az ábráknak így tudunk kicséreztéken, de ennek az ámrának az egyes döntéseit már mindig, egy konkrét piaci, feltétel egy konkrét vonatkoztatási rendszer szerint érkeleztet, vagyis magyarán azt mondom, hogy tárgadok, hogy az adott piacon meg tudom-e őrítni ezt a pozíciót. Mi kell ahhoz, hogy megőrítem az ott pozícióvel, és az a szemben, hogy az ott a piac egyéb tulajdonsága tudja őkel, amilyen, a költel amiatt, kételezett, hogy akkor kevésbé túlja is megyek, amely már egy fele külső tényező nem tud programhatást gyakorolni, akkor ez a legrossz iparágban tevékenykedem, és most sok is kell választani. Elnézést kérek, hogy a maguk hogy 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Magas képítésünk, és a mélyképítőd emékenységet de a, a az út. de hát el azért jelenti, hogy székházba a az elfértek, és hát szársaságra több mint a, a két harmadrészünk, hát és folyamatosan utára kell A profi mert szuper vagy hatalomra azóta esetben nem volt. Hát még mondjuk a üdvletár-iparák elletésénél ezzel a ilyegyítőkkel szerettem volna korábbi mondani, magadnak elmondani. Látjuk, kérem szépen, hogy a stratégia meg a marketing azokat. Ezt úgy is tudom mondani, hogy mondjuk egy olyan könyv amely egy stratégiával foglalkozni, takirodalban. Hát ne fejlődik a, a stratégiákat. Én kicsit, definik a marketingből. Az előadéki marketing szakövvet, alak az első két-három teljesetet, azok, hogy én ilyen vagyok, Biztos, hogy a stratégiával foglalkozunk. Miért? Hát mert kételem stratégiára utalni, kételem átisméte, hogy összefogalmi a stratégiát. A stratégiai döntés akarom a marketing eszközeivel, a marketing stratégia elemeivel, az adott konkrét vonatkoztatási rendszervel, az adott konkrét piacon megvalósultat. Nagyon lényeges, ilyen szentpontból egy folyamatot lássunk, itt a lépcsőket külön mondtam ezzel gyakorlatilag, hát egymásra észünkbe szoros, egységet tartott. Logikai lépés próbáltam, illustrálni azok előtt, hogy nem lehetett volna marketinggel kezdet, azért mondom. Átvilágítás, szélügyvény, stratégia, szervezetfejlesztés, marketing. Egy logikai lényeg. És ha ez mind megvan, akkor matematikai jelölése, üzleti termés. Jó jelent, össze egy komplet egységben végtelent az egészet, amit üzleti koncepciónak a jövő lépének lehet. És végül a mennyiténki elemzés, ami az adatfogató számszerűsítve bemutatja a vállalat útját. És, na ez egy nagyon kemény. Három évre előre határozva meg a tervedet, szávításokat, vagyis magyarán, ami a pénzügyi vizető keresztül. Most megszokták kérdezni, hogy mi értelme van. Kültöldék feltételmény azt jelenti, hogy öt évre, az, hogy Magyarországon le ma három évre. Azt is nagyon nehéz megcsinálni. Ez az elvállás. Egyértelműen, egyértelműen tudok válaszolni. Nem lehet megcsinálni. De most az üzleti tervnek egy nagyon lényeges tulajdonságát el szeretném mondani. mondani. Vagy elviszik, vagy nem, de az üzleti terv lényegéhez hozzá tartozik. Egy rossz üzleti terv többet ér, mint ha nem lenne üzleti terv. Hát magyarázz, leírtam valamit. Van egy elképzelés kiszámoltam, analizáltam, amit el szeretnék érni, és mondjuk, körülbelül megvan az esélye, hogy elérek. A bizonyos gazdasági feltételek, például a alakulása, a munkbejelőhelyzet alakulása, a kapcsolatok alakulása úgy történik, mint ahogyan szertételem, mint ahogy várható. Nem úgy, hogy elmegyek a budai út hanem a megfelelő információs orok ellenzésével matematikailag következnek a jövőre. Mindig, amikor jövőképet mondok, a matematikai, statisztikai és és valószínűséggel, tehát eszközállára tényleg. Tehát tudományosan kiszámolom a jövő, hogy kéne viselkedni a jövőre. Vidon tartják, hogy a Tehát minden tervezésben van, bizony De egy idézőjelben mondom, most hibás rossz terv, ami valami miatt nem is következett, mint az elkételeztem. Többetén is, ha nem mert állandóan bizonyítulnak hogy mit akartam elérni, plusz mínusz előjelül a eltérés, és azok esetben a programot tudom, a feltételek, a betköveteleti feltételek szűrvényében módosítani koridát. Nyilván egy bizonytalanabb gazdasági közegben kérem szépen, bizonytalanabbban tudok tervezni, nagyobb nagyon vagy szórás a Mit mondtam a fiatgazdaság? Mindig itt a közgazdározotban. Mindig kitalál valamilyen tüköt, valamilyen nem bát esemény, amelyel a kereslet kínálat a társadalmi életű elosztás valamit befolyásolja. A kibocsájtás meg a ráportításokat szinten nemzetgazdasági szinten értek el. Mindig valami zűr van az egyesúlya az állami délavatkozásra volatkozó, hogy a közgazdasági szakírozók követeket, iskolákat tudtán sorakozni. Természetesen olyan színű, van, hogy nem szabad beavatkozni még most te, az az abszolút liberális gazdaság vezetni, hogy igaza volt az artikus piacgazdaság kitalálóinak, elméletének kitalálóinak, hogy valóban nem a piaci folyamatot a másik pedig mondjuk majdnem elmegy a tudod, hogy minden, hogy a szikázat rendszer. Aztól tudjuk, hogy kinek van ég az az, a múlper mert hogy én szemúlva a fiatalokat, fiatalok, így a van, ahol a, fiamadat, a, fiamadat, a, fiamadat, a fiamadat. De eddig a második világháború, háború után az infláció közöttem. Idében a második világháború után. Isztáv hogy ki ez is Műszaki tanultam A kérdi professzornak volt a jóabb látta, talajnának a gyögyön, gyönyörű tudatákkal. csak egyetlen egy hogy a talaj nem tudja, hogy kell <gül> Én kiszámolom, hogy, hogy kéne viselkedni a talajnak, aztán Ez a sok igazságról de hát van a gazdaságban. Kiszámolom, hogy kéne lenni. nem úgy következik az élet. De is Én onnan tudom a változtatást egzennelni. Egy egész ügyleliszer egy évre, vagy bármilyen havi bontásban kell a kézis ügyleliszer A mérrekelék három évre. De igénylik. Miért? miért? Mert ott a mérleg azt mutatja, hogy innen indultam, első év, második év, harmadik évben ide jutottam el, milyen eredményt terveztek? Tulajdonképpen a tervező képességemet, a tervező készségemet valgatja meg azt, hogy de van a hátul. Tudom a tudatok taktőzeket hogy keménye, hogy nem lehet Ezen a kargatási közegben ilyen fertőződik. Három év is ideális, elismerem, de te kell próbálni, körülbelül ezt szeretném előtt. Erről van szó. Tehát nem valami egzakt dolg ez a tűzleti el, sajnos nem olyan. Részben azért, mert kevés a kínamatatban, és részben azért, mert a különbözőség folyamatában egy teljes jelenleg politikai, meg társadalmi ami hát A ez politikai, ajtó a kamarátik kevegesnek kell lenni, különböző szeretet közül, és ezért neked nekem a, hogy, a témány, hogy milyen marható felhívható. a mi van Itt még nincs ház. Szóval, ez egy kemény dolog, ami körülöként, mert a japán kollégát úgy mondjuk, hogy a térkét a centimé és hogy igazabot, léptékeztetni, hogy egy cm felül három a ott a biztonságot szerint 5 cm rel alért nektek, akkor a Ez a tőke a nyugalmat, a kisztosságot szeretni, készült a privatizációs törvénynél. Bogdrendszer van így működött, tőke van így infrastruktúrák sztúcsúrák hiel. Megtörtént esek, szorakodtatás képen elmondott. Debrecen, Deppó, kellemes kirányzás, egy igazi popával, Hortobány felelmentük házakjuk a halál félelvekot így. Itte többet van, nem mennyidebb veszek, két hátus kilométer, az másfél óra Nem. Minimum két óra, húsz perc, húsz perc, perc, perc a tehát, tehát ugye akkor indiál, nem, akkor óránként jár percsel. Nem a óra, A az három óra. Nagyon az akkor a gonadtól se, hogy hol lehet a helikopterem mellett állni? Nem egy már Nincs. Kuskod, Nincs. Jó. Repülőtér. A magárrepülőgépkel, a helikopteret hogy <Mortetia> a repülőgéppen. Tuma, kö... A feléhez, onnan alkott el. hogy jellemes buli lenne, tehát ilyen közlekedési feltételekkel, ilyen mint a hát nem ide a buli Pedig jó buli lenne, A gyáron üzen marhára tettetnek. Tett. Hát, ne közlekedett. Ez hmm. hogy látja a szempontokat, hogy másképpen is buli lennet. Hát a jaj, de feltétlenül Terapia. Nincs így. És ez az ország megisérésében is beletartodik, egy másik terüvegeny keresztül. Hamsúlyozott. Ez tény, de nem tény, de nem tény ez nem túlítik a neki rejtőséget. Ez nincsen. Ha az Expo-nál egy dragikus többenet volt éren, akár a Etherta vagy a, nem tudom, hogy a, a Dempian és nimen terzet, hogy rájössek, hogy Genovába és Kirseviába mi az ízra folyó. Hogy Número Atyaisten egyet nekik meg kéne csinálni. Beleért a csatorn azért ezeken is mondjuk adott esetben elnagyomdni. Kiremcsétel, adtam egy váltatot. Hát tudjuk most már a plégszerzpontot, ami feltétlenül kell elégíteni az üzleti tervnek, hogy magyarán négyel gyerekek esnek a végből, az üzleti tervnek erre a vég feltételről a szíveszét ellentést, a szíveszéti ellentést sem állapja azt. Ha nem visszaadják, az nem üzleti terv. Adtam egy váltatot, ezzel a váltatom végszaladjuk. A bevezető az, nincs hozzá küldi valós kéremtéken. Vajon azt mondom, hogy statisztikai adatok nevek színen állapos neve telekortnak nevéd bemutatás. Egy oldal, valóban a oldal, az azt jelenti, hogy a bevezető egy darab oldal. Nem azt jelenti, hogy regélyt. Egy darab oldal. Na most, amit ki akarok emelni az utolsó törzetük. a kent vidalmas kezeléseből az úgy gyerzőknek. ez nincs benne. Akkor megkérdezik, hogy nem évesen jövesen ezek az adatok úgy kúszak. Bárkinek odaadhatok? Nem. mi nem, nem, nem bejövőként, de bejövőként, de bejövőként. Ez egy műhely szűk hogy erre is figyeljük oda, mert visszatértezzek, hogy ez nincs benne, miért nem tetszett bejövőként. De akkor Ha de tírta van, akkor senki nem adja. Tehát ez így elvettek értepegnek az érdemes az hogy természetesen elvárják, hogy elmegyek a barákat. Összefogaló fejlesztek, erre már széloztak, széloztak. Mikor csináljuk? Amikor megcsinálszuk, takli, takli az egész üzleti tervet. Tugerőről, mindent. Tehát amikor megcsinálszuk a 3-as, 4-as, 5-as, 7 pont. és rendelkezésre áll a háttéranyag a a számolatoljadó, a számítású, a bizony napos jeléket, egy feldújtót megszakolják. Egy bűvészetnek csináljuk. Miért? Mert még egyszer mondom, ezen keresztül bölel a torsok. Vagy elolvassák az egészet, vagy nem. Tehát nek. Tehát küzdaci szemnek ez van része, a részletes beírás után két év előtt, rövidebb. Nem vicc, ami le van írva három-négy oldalat. Ha egy maguk vállalat, akkor is három-négy oldal. Meggyőző lenni, tessék a látható, megvilágítja annak a főpontja, találkozás, küldetését, visszióját, természetét, szükséges finanszírozást, finanszerelműkészességét, annak infoklálsától, hogy miért számíthat ki erre az ügyen. Ezt az összefoglaló fogja felhasználni a befektető annak eldöntésre, hogy érdemes a végigolgásra teljesítvizető tervétel a szükségét. Az összgényelmes helyzetem van, elutaltam már, amikor ezeket a lázgatomzokat, az egyet fejezetek szívei ismerteteket, akkor továgyaképpen visszalutalhatok arról, hogy a lány a korábbi előadás része, tehát amit a bevezetőben a lépő sokoknál említettem. Mert ő rögtön kezdődik iparák helyzetének ellen volt. megfelelő összefüggés rendszerben kell szeblélni a kodamatot, amit különképpen ezzel a stratégiánál alkalmazott fordíváta rendszerrel ábrázottak. mennyire komoly, és milyenki adat kell hozzá a dört betűs kérdések. Igazolják, hogy átutunk iparák iparág fordámának is állható növekedésének bemutatása. bemutatása. Erről van szó, ez a tengely, tulajdonképpen jövőre nézve, hogy változik. Versenyhelyzet, iparág ellentése. Milyen verseny körülmény várható, élesedés, és mit leesébb, fejlődőben lévő, túlrendsebb árdazat, kevésébb, túlrendsebb árdazat a könyvét. De most ezt egy elég félénk adatokra tudom a hátámat, hogy hány új cég alakul az adott uporákkal az elmúlt három évben, milyen termékek jelentek meg az elmúlt idők azonban a piatban, milyen új termékek, és úgy zárva jelentek még egy ügyenletet és belefér adni. Azok esetben egy kicsit ki kell lépnek gondolatba a saját területemről, és megnézni helyettesítő termékeket. Hogy esetleg meginegyik a fiatal valamilyen más területről érkező vállalkozó, ugye mondott például, amelynek a természet esetleg az ennyire használati érték szempontjából. És elismert érték szempontjából, hát helyettesíteni tudja. Például a Milázáról szerkezeteknél kérem szépen van, műanyag tér. Hát az, az esetben nem a hajjél általáról tesznek be, mondjuk jobb én is, hogy legfélye, a vízánc, a ezt a legvítenc általában egyedéken ezt a műanyagdal. Ez az élethez úgy például hogy tudjuk mondani, hogy a versenyhajóknál kezdetben, hogy azt hiszem, hogy műanyagdal lehet, hogy helyett a fa Aztán mégsem, aztán a műanyag még inkább kácsolódottak. Mert jobb hajókat csináltak. Még még műanyag. Aztán, kik a közvetlen versenytársai, általános kérdezik, kik? Aztán megkérdezem azt, hogy ki a legnagyobb konflület versenytársai. Aztán egy nagyon kemény romba dolgozat, amit a következőkben kérdezek, nem elég nekem fükörben érni, és a saját égen erős gyenge oldalait megfejteni, hanem melyek a versenytársak erős és gyenge potjai? Értékesítők, növektő, vagy változat. Tehát rákérdezek a konkurencek ellentősére is hogy Miért? Mert ez alapján dönthetek, hogy hogyan az idő, hogy, az, hogy az a közösszági versenyben fiatal Tehát Tehát információ a számadási területről, támadás módjáról, támadás lehetőségével. Ez az nem életkéhez, hogy a fiat-gazdaság kik az elvárásait, és amikor bevezetőben mondtam, hogy a fiat-gazdaság évtizedek feladat, feladatat, vagy írtizedek fel hát azt hiszem, mondjuk a menedzser úgy volt valaki rajtolva, a menedzsernek a hozzáállását igazolni. Fiat-gazdaságban követelni a konkurencia ilyen értelmi figyelésre. Megvannak a megfelelő műreik útos elvonatkozóak, nyilván nem a mai megbeszóló témáért, és figyelelő felhívásra van a vonatkozóak, hogy ez a tény, hogy a konkurenciámat figyelem és fölképképezem, külbelül tervény a piac gazdaságban, nem az, hogy ezt most ha akarom megcsinálom. Nem. Ne kell csinálni a figyeljét. Így alakult a piatokatását történetre, mert marketing szakmát kell csinálni, és a marketing szakmát létre az első nyitás nekismerése. Információgyűjtés mondta a piac mindenki szereplőiről, többek között a három dolog és a konkurenciáról versenytel. Én van. Milyen előnyös tulajdonságok alapját tudunk a piacok kezvezők helyzetre kerülni, marketing szakva a lényege, előny azok el a piaca és megakarod a fejt egy annak a pihan, hogy egyénit Kik a vásárolói és milyen az előtt. Vagyis le, milyen igény fogalmaznak meg, és azt, hogyan kívánják honoráról. a szeretnék mondani, kérem szépen, ezt körülbelül egy hónapja tudom mondani, mert egy hónappal ezelőtt szerettem erről információt. Példa, hogy a posomagyaróváli Mofén, Gyártott csaptelefeket, mindig gyártott közepes kategóriát, gyártott, az idézőjelmet tettem, valamivel gyengébb, nyugvonalú kategóriát, és gyártott, úgy kicsit igényű, Ez volt Zöller, még ebből kicsit gyártottak, kevesebb, Ebből itt meg a kategóriát. Mindig aki gyengébb, olcsó csaptelefeket akartott megvett a se tovább csaptelefeket. Azért mondom, mert egy kollega hallott, hogy némi pára hallották ezt már, mert vendégek is vannak ezen a Moszka MCL-ben a beszélgetésen. Az a, beszélgetése. a tulajdonság, hogy jobban kinyitom az ideigvédet a duhany szervepölytének. Nyáron nem kell leveszél, kell leveszél, de kell leveszél, de kell leveszél, de kell leveszél, de kell leveszél, Óriási változási öltének a piaskon. Vizetőtétes keresetnek van. A kölepes nem az jöttek. Csökkent a videgúti életére, mondjuk a olcsó nyugdíjokat, királyi egészséget, olcsó, csaktereket, világot, egyszerű csaktereket, világot, egyszerű csaktereket, világot, világot, világot, világot, Az új gazdagok világot, világot, világot, világot, világot, világot, világot, A világot, világot, Természetesen, a szomszédnak félig van bearanyozva a vt -e, az egyébként minimum háromnegyedé legyen. A akarom, a kettőt teszek, ha aranyjal teljesen. Tessék, visszegy, ez van. A szomszédnak van öt autó, akkor nekem hat miért van hat autó, hogy ott a bosszantzol? Feltadott a fiat a fizetőképes keresletre, és az, a nincs a két példa jó, Szeremp, megjelent egy új gazdag réteg, a felső ezer, és megjelentkérem szépen egy lehényebb réteg, amely nem tudja kifizetni a korábbi közvetes minőségű terméket, a gyengébb minőség mondjuk neki megfelel. Konkrét célza a marketing osztály, a fő osztály, a szervezetben vannak, nem érdekes. Együtt ezért előszerítő marketing előadása van, a, a marketing osztály vezetőjével is szóval szóval Na most, hogy az nem gyártották volna ezt, de Ebből ez minőséget a kizetés, vagy a kizetés, vagy a kizetés, vagy a kizetés, vagy a kizetés, vagy a kizetés, a kizetés, vagy a kizetés, a kizetés, a a a legtöbb a megigyeltem, hogy volt egy tapasztalat az Európát, egy-kettőt, és előttem, szerintem kicsit. Hát alapvetően állandóan, figyelni. mit akarok mondani? Állandóan figyelni kell az eseményeket. De most erre mondom, hogy a marketing figyelt a nagyobb környezetre is, a bezüli szokásokra is, a fizetműtéket keresletre, azot esetben a társadalmi struktúrával bekövetkezett változások. Figyelni kell azt, mert az ember központú a piackal és a marketing is, mert mindig az embert figyeli, és adott esetben mit motiválja az ember döntését. A briskas, a kevesebb a fény, mert csökkent a véletművonal, és egy ilyen torzaránykörtén, torzarányváltozás központú társadalmat. De ez egy ütimmotation, hát a, a zenetnarktól, Figyelj! Tehát a vállalkodás környezetét szukat ez a helyzet ellen. Következő a vállalkodásnak magának a leírása félre, tulajdonképpen az elképzelt üzletevel kívánok körüljön. mit kívánok csinálni, mit kívánok termelni, tehát milyen terméket kívánok értékesíteni, Jellemezzük a terméket. Ez nagyon lényeges ami nem van, ez betűntőletlenül el, jogi szempontból nagyon lényeges, szabadalom, közlési jog, kereskedelmi, védjegy, neglétét vagy megszerzésére, vonatkozó elképzelés. elképzelni. Különösen a számítássektatai programmához az esetben valamire tűz, hogy nagyon Hol lesz a vállalkozás helye? Milyen szakmai ismeretek, illetve milyen képzettségük alapra a küzdégesek a szület Ott rendelkezésre ne áll a maguk szolgális helyet? milyen irodai berendezésekre lesz szükség? azért kezdtem bekérem, hogy kivatkozzak arra, hogy ezért születelmi erejét odafigyelni, hogy ilyen mélységben kell kidolgozni a születi tervet, hogy be kell rendezni a irodát, és természetesen itt mondjuk nem értem a gondolatban oda kérdeztek, hogy be, hogy a számítás meg kell említeni, kérem, kérem. Tehát gyakorlatilag megfelelő adatokat, megfelelően felvózottan a számítástechnikával, és a vezetői döntés a számítástechnikának elműködik Na most a következő búzsba, Martor, miért kezdjük vállalkozásba? Miért gondolom azt, hogy sikeres ez a ütlet, és eddigi tevékenységemet mutassam be, milyen fejlesztési tevékenysége végezte élünk menesereztük? Azért mondom, hogy ezek nagyon <sínt> működik, mert azok esetben szembesülnének a, a realitásban, hogy nincs olyan szakmai tudásom, vezetői tapasztalatok, gyakorlatom, hogy bele mondjuk egy ilyen ütletet. Vagy hát, kéne a vezető kérem szépen segítséget törvelni és valakivel társulni, akinek nek valam eszterület nem is. Úgyhogy ha nincs vezetés tapasztalatok, akkor, akkor valakivel összeállok, akinek van. Ez hiány ford, tehát kell zömni a vállalkozásnál, mert ez egy olyan gyenge pont lenne, amely gyűködő képességet eltetlenül el a világot, hogy egy érdeklődött. Tessék megjegyerni, ne amit utoljára értem, a vállalkozó ebben a részben bizonyít korábbi vezetőt tapasztalatainak hatkocsítását, ez a régi vezetőtnek kénezt a mennyi. Termeléki terv, súcspont, az első súcspont kérem kérem kérem ez a fejezet a teljes termelési folyamatot, a komplex termelési folyamatot. ez a lényeg mutatja be. Néhány kulcs kérdésére szépen. Meg majd az alvállalkozó meg a pályik. teljes gyártási folyamatért van, csak egy rétérvállal felelősség ez a vállalkozó. Ha alvállalkozó végzi, a így, így az önként, sukon, lesz ez az alvállalkozó? Ez meg azok esetben elkészülhetünk kérem szépen, arra van a szokóra, hogy Tehát utána járnak, hogy az az alvállalkotó, valóban az olyan alvállalkotó, mint amit nem kapott. Azok esetben kérem szépen, <gül> nagyon nevetődnek a magyar vállalatvezetők, mondjuk egy ilyen privatizációs, Történik egy befektető megnyerésére vonatkozó tárgyaláson, tárgyalnak egy kollégával, aki a fiatal gazdaságból érkezett ide, fiatal gazdaságból érkezett ide. esetben annyira felkészült, hogy jobban ismeri azt a vállalatot, mint a vállalati igazgató. Több adatot, több információt tűnt. Tehát magyaráz, egy tárgyalásra nagyon felkészültek érkeznek, és nagyon sokat tudnak. Lehet, hogy nem azonnal járták ki a lakikat életében, de nagyon vigyázzunk, mert a portál biztos, hogy a tervképület nem is látható. Megfelelő információt csak akkor, amikor jó vagy a szóval, akkor le kell tervítanunk a szívet. Mennyi az alvállalkozás volt a gyártási műveletek költsége? Egyszer rákérdez a költségére, és később rákérdez, hogy a moduléről. Milyen lesz a teljes gyártási folyamat? Menetem, milyen nyersanyagok berendezése, gépe, technológiai alkalmazási szükséges a gyártáshoz, mit a nyersanyagszállító, mennyi az egyet anyagok költsége, és természetesen utoljára hagytam a hús kérdést a leglényegesebben, melyek a termék előállításának költségei, korábban beszéltem ennek az újbonti részéről, a költség és a költség tervezői munkáról, ismernék el a látfordításon. Ám kategória, költség, a vállalatika-szergóriá, a vállalatika és a nem az a hogy hogyan kell az árat utárolni, hanem az, hogy a saját ráfordításaimat a piacon, hogy tudom érvényesíteni, és az nekem mennyi nyerességebből. Ez a gazdasági kalkuláció logika. És természetesen itt egyetlen egy mondatot elterezték mondani, bármilyen ár két tényező tondata valamilyen norma vagy naturália, sorozva egységköltség. Ez működik az a kérdés? nem adott esetben a technológia előnye, adott esetben a kell kárőre, nem a a kell a káru, vagy a válni élő tenni azt az idő. a rázorítás, időzültséget, tehát magyarán szervezéssel ezt változtatunk Tehát amikor azt mondom, hogy költség mögöttet esésséges a naturális, előkorácik oldalát a vállalati normarendszer vagy vállalati naturális rendszer látni, és ez sem egyszerű dolog, viszlel a kérem, milyen nyersanyagú szinten rendezések kik a nyertanyag szálikó, és mennyi az egyesanyagú költségek? Megfelelő információval rendelkezett a költséget. Értom! Matesz Vállalatod az útszárőtől, így itt Magyarországon, de itt nincs ember. A ilyen Németországban. Tizonyos, természetbártás, amit keresztülnek a gondolkodás miatt. Itt építkezik, ez a munkahely, Itt van a raktár, ez a üzlet, betoncsölleket kell kiszállítani, innen ide. Fölívja az egyik szállító, próblétámot, ide négyezer polintis állítom el neked a betoncsölle. 5 a másikat, 9000 forintért szállítom el neked a beszélszöreket. Ugyanazt kérem szépen. Tehát ugyanazt a tevékenységet, úgyhogy másképpen megfogalmazza, ez a óra, a Draeger-ba 14 ezer forint, ne, a Szentbólba több ugyanaz, 9000 forint. Tehát itt nem most elrakozom, hogy egy 100 ezer szállítokat, több ugyanazt a tolgáltatát kérdéktől. Kérdék, kivel szállítom? Rosszul válaszoltam a kérdéken összebb ember. Kivel szállítom? Mi ésszégek? Uram, 14 Én 9-et mondtam, neki megér a következő játék, Hát, ha van volt. Nem biztos, hogy a pakli kártyában, marvasok ellen a Erről a hegyi, úgy magyar abnormális piacról jelentő, hogy egy popál, ami nagyon definiál. Itt van a paprikázi, mert hazamegyek, hát öt darabot megpróbál. És az volt a válasz, hogy látod, te állami vállalat szempontjából gondolkodom, az állami vállalat mi volt a lényeg? Két információ AB rendelkezésre álljon, hogy olcsóbbat válasz. Hogy van-e esetleg még olcsóbb, akkor természetesen a empatikusítások rendszerben, gondolkodó áras, ott a firma mellett, aki egy képerten gondolkodott, nem volt át hogy kérdez rá tudom Erre kérted rákéretű lehet, hogy beterzésére hogy ott dolgokat hogy hogyha meg a Nem fogja hogy írni, hogyha meg töltött. Következik. Építőitai K.S.T. a a tetetője, az egyben zakaritmúi, anyaketetemzői, és építőkérdezői, előségtiségtiségtől belefogat, minden is, én által van kégrát vásárolt hűtől, tehát gyártót még mondták, hogy ennyibe kerül. És azt mondta, hogy nagyobb tételvedek, mennyi engedményt kapok, és kapod, és kapott engedményt. Akkor hívott egy fuvarost, hogy mennyire számítod el. Egyet. Ne. Én leked hétfőt kezdve a szerbán biztosított fuvar, ha az 20%-ben meg. Leked, gerül, igen. Mind a kettő jóját. Tehát magyarán lehet engedmény, kezdeményezni. És a marketing szakmában van egy olyan krükkéremtéppen, hogy mikor lehet árengedményt adni. Ha valami előgéltük, például azon a viletek, ki lehet használni, kicsi borcsóban adni. Vagy nagyobb mennyiséget vásárolok, vagy balanszállom hogy csak hozzá megyek vásárolni, adj engedni. van? voltak. Most mondom, ami lehetetlen. Ablakokat egy hajipari vállalatnál, ablakokat vásárolt tehát a Hölgyi 15 ablakot, vagy 20 ablakot. Egyetileg kellett csinálni. Megegyeztek, a darabja 4,000-20,000 forint hogy mondhatom, hogy hogyan az ütletünk És az a völgyén nagyon kedves, Ugarjas vagyunk. Aki tárgyalt, a marketing osztály vezetője volt ennek az üdemnek, a gyárnak, mindenhájával meg kell dörzsölni. Megegyezte kertet. Most beszélj, figyelj, hogy mit el lehet érni. Megtörténteset nem tudjuk ezzel, de megtörténtesetet. Másnak sörög a telefon a völgy asztalán, ez a már kerték hozzájegyzett szó vagy ki ottálettél jóért. Azt mondtam, azt mondom. mondom. mondom. Tényleg megegyeztük 20. forintba. Maga annyira emedeileg beszél bele, hogy ember számban az utóbbi időben engem nem vette ki. Magam, adok 20% engedni, tehát 16 ezer bérben megkapja az ablakokat. Böl kellett volna menni a telefon? Ezt állt. Megegyeztet? igen. Annak a kopálnak után, hogy volt, hogy a kommunikációs élménye, hölgyel. Vagy... Semmiféle szexet nem tudok. vette, és nem akar kikérteni vele, és öt gyereket találtak. <gül> Tovább, ilyen esetben így lehet, és ez is egy esemény, ez is ben van ebben az ideges koronaktikus diadban, csak a nő azt mondta, hogy ő utána nem, és nem telefonált, nem levélelni hanem veszte a pároságot, mert ez egy kutya a kemény fáradtság, és elment a művelet, tárgyalni, alkudott meg, kormányzott a lehetőségeket, és én gyakorlatilag a egy kis nyomorult házat 20 a olcsóbbat tudott megépíteni, és ez a 20%-nál a kut nyerességgel Na, azért mondom, hogy így is lehet gondolkodni, kérem, fogják. Ez egy konkrét célba, a lényeket szerettem volna, hogy ebből szívodni, mert ez is hozzátartozik a jelenleg magyar gondolkodásot. Azt, az, az is. Azt tudsz így gondolkodni. Nem kellett volna utána menni, nem kellett volna tárgyalni. Killhatott volna levelet is, mert beszekezhetett volna, akkor nyilvánítottállították le volna, és itt előtt az le. És ezt is kellett volna. Tényiként eseteket mondtam, térensétek. És egy nagyon egyszerű, egy vízteres klinitív példával szeretném tulajdonképpen a költség szakértőnek a tevékenységét tudunk ráni. hogy egy termék állat átfoly. A száz egység. Mondjuk abból a közvetlen költség anyagvérgében 70-egség, a szaknyelmeni, a, a fedezeti rész, mondjuk már nincs egység, abból a regi 25-ig, a nyereség önlegség. Ja. Na most érdezépen, ha jön egy nyugati szervező. Akkor kapásból meg nyerik, meri mondani, hogy ennek a vállalatnak a nyerességét megkészerezem, vagy ha egy kicsit rahissabb, akkor azt mondja, hogy mikori érekel ezt, hogy egy háromszor Marha jó hangzik ez a kintejezés, hogy hogy tudhat, az a foly, hogy nem ismerett téged, de háromszor hőveli meg, vagy háromszorosan hőveli meg a nyeresség tartalma. A világ lesz úgy függébe gondolni. Azt mondja, hogy fölbondja a mert tudja, hogy mondjuk a magyar munkatervezés, egy ipargajt gondolva, nem világszínvonal, és 71-től fontosan ezt a hét megújva volna, azért mondom el egy ellenre, a munkatervezékében naturális erőforrás szükségleteket csökkenteni, a költségeket még nem is nézik, azt nem szárulok el nagyvárba, vagy és ha heklerről le tudja hozni 65-re, hogy ez simán Akkor kérem, ellen már 30-ra, és ha fel nem osztott pont, ugye hozzád nem jutok, fel nem osztoztó, hogy legyen jelenleg utkozott, a nyerességgel van az már a felfut. És természetesen akkor elvileged még lejakodható, de ott a megfelelő van, erőfobb tervezéssel és meg minden nézzük ezt a közvetett, ilyen költségeket, a fernnemosztott költségeket. Azok esetben ezzel szembesültek a vállalatok, amikor kimentek a székházból a munkát szállásba, tehát leredikálták le le az indok alatt az új a parátusz, akkor kell a magóban igazodat, ezeket mindenközéket lehet csinálni. Nagyon gyorsan ezt elmondtam, ez nem járték a számokkal. Ez ötötti kapcsolatból, kell látni. Költség összetevő elmegyek, és amikor én azt mondom, hogy költség, költségpapírként, és a költségek megvítálnak, a termékem látásnak a költséget, júgy hát a tervezék. <gül> Erőforrás, látózik, életet is kezdődtek látni. A barteküntervet nagyon gyorsan el tudom